Мені не треба говорити. Я теж це знаю. Тому приймаю єдине правильне рішення – заснути і завтра в суботу, у вихідний день, почати якісь рухи на більш-менш свіжу голову. Назавтра до обіду я не лише накачав з інтернету максимально можливу кількість інформації про співачку Сонцеву, а й навіть систематизував її. Насправді – Відомостей про Анжелу виявилося не так уже й багато. У будь-якому разі, тих, які можна без проблем добути з відкритих джерел. Просто преса десятки разів терожувала одну й ту саму інформацію, подаючи її під різними соусами та роблячи різні, часто протилежні висновки. Але якщо відкинути все це і залишити лише сухий фактаж, то вийде досить типова історія. Анжела Сонцева Народилася 8 березня 1983 року у містечку Кіцмань на Буковині. Усіх інтерв'ю співачка наголошує, її рідний край – співочий та багатий на унікальні таланти. Як, зокрема, не згадати славетного земляка, видатного українського композитора Володимира Євасюка, а заодно співачку Ані Лорак, теж уродженку Кіцмані. Сюди ж Сонцева приплітає інших славних земляків – актора Івана Миколичука, мегазірку естради Софію Ротару, Катерину Бужинську. Успіх Лорак та Бужинської став для мене показовим та основним прикладом для наслідування. Не без пафосу, говорить Анджела. До того ж, співачка не забуває підкреслити, що перший український фестиваль саме сучасної естрадної пісні «Червона рута» вперше пройшов саме в Чернівцях. Тоді, в далекому тепер 1989 році, Анджелі виповнилося лише шість. Та вона все одно пам'ятає ту неповторну атмосферу, яка панувала в усьому краї. Хоча сама на тому фестивалі не була. Та й потім, коли вирішила почати сходження на естрадний Олімп, сам фестиваль з різних причин почав спочатку втрачати позиції, а тоді взагалі зійшов на пси. Ще Анжели не забуває наголосити, народилася вона в День усіх жінок, 8 березня. А хрестили її майже через рік, аби відбути це дійство точно в День усіх закоханих, Святого Валентина, 14 лютого. Таким чином, бути жінкою, яка хоче дарувати всім тепло та кохання, її призначення та приречення. Цю фразу я навіть виділив жирним і спробував пустити сльозу. Аби це дівчисько спочатку не викорило мене в машині косяк, потім не займалося ліжку акробатикою, для якої я вже, здається, трохи застарей, а потім не розповіло дещо про темну історію так званої слави, точно пустив би, не дивлячись на свій випащений роками чоловічий та професійний цинізм. У школі особливими співочими талантами юна Анжела не виділялася. Закінчивши її, подалася в Чернівецький університет на філологію, яку так само закінчила як без особливих проблем, так і без надто помітних успіхів. Перший раз удача посміхнулася Сонцеві, як і годиться, несподівано. І зовсім не там, де вона посміхається майбутнім співачкам. Не маючи можливості влаштуватися на нормальну роботу за фахом викладач української мови та літератури, як у Рідній Кіцмані, так і в Чернівцях, Анжела послухалася поради подруги і пішла офіціанткою в невеличке, але пристойне кафе. Там вечорами грала жива музика і співала шансонетка. Репертуар свій вона скомпонувала з пісень Люби Успенської, Каті Огеньок та інших зірок російського шансону. Репертуару Софії Ротару. На бенкетах дуже цінувалася одна калина за вікно. Додала туди кілька старих хітів груп Міраж та комбінація і чотири українські народні. Одного разу співачка застудилася, захрипла, і Анжела напівсерйозно попросилася спробувати заспівати замість неї. Досі вона співала хіба в студентських компаніях чи вдома коли доводилося допомагати мамі на городі. Зі слів самої Анжели, взявши тоді мікрофон, вона навіть не намагалася старатися. В неї вийшло все само собою. Вона заспівала водограй. Так, наче робила це все життя, і лише два дні тому вирішила відпочити. Того ж вечора на постійних відвідувачів чекала нова шансонетка. Дуже скоро на місце сонцевої офіціантки взяли іншу дівчину. Аби не ображати іншу співачку, Анжела просто почала з нею чергуватися. Ще трошки, і вона відмовилася співати чужі пісні. Так виявилося, що вона до всього ще й пише вірші, котрі спокійно лягатимуть на музику. Тепер у дівчини склався невеличкий власний репертуар. За півроку Анжела Сонцева вже працювала в одному з найкращих та найдорожчих чернівецьких ресторанів. Туди якось зайшов повечеряти відомий продюсер Микола Бобров. Професійна чуйка не підвела його. Аби мати можливість слухати виступи Анжели, Бобров залишився в Чернівцях ще на три дні. Увечері третього дня він познайомився зі співачкою і запропонував робити серйозний сольний проєкт. Для цього треба кинути все, що вдалося нажити, та напрацювати тут і починати штурм першої вершини – Києва. Я виросла в Передгір'ї. Ми з батьками часто ходили в гори, тому для мене підкорювати кручі справа не нова. Можна сказати, звична, скромно зізналася Сонцева журналістка одного глянцевого журналу куди її фотографували на обкладинку ще в листопаді минулого року. На початку довелося сутужно. Спочатку жила в Боброва, потім він допоміг найняти однокімнатну квартиру на Південній Борщагівці, у панельному будинку. Починала з виступів у невеличких клубах, давала концерти на периферії, з групою артистів майже півроку каталася Україною від Донецька до Ужгорода. Потім її почали вирізняти із загальної обойми, навіть помічати, впізнавати у кліпах та збірних концертах. Миловидне личко не стало безіменним серед подібних. Ім'я Анжели Сонцевої зазвучало, як і її пісні. У вересні минулого року Сонцева як співачка дала два десятки виїзних концертів на підтримку політичної сили, яка йшла на дострокові парламентські вибори окремим блоком. Політична сила в парламент не пройшла. Зате безкоштовні концерти Сонцевої всюди мали стабільний успіх. Та й заплатили політики достатньо, щоб Анжела змогла купити собі маленький, але пристойний будиночок у Бучі. Коли Бобров прямо сказав про це журналістам, не назвавши лише розмірів самої винагороди, критикани заткнулися. Усі артисти беруть бабло за агітаційні концерти. Але не всі в цьому зізнаються і тим більше не поспішають хвалитися, куди витратили гонорар. Зате, щиро доводять, співаємо, мовляв, не за долари євро, а тому що наш кандидат нам симпатичний як людина. А хто ж у нас кандидат? Так, не так важливо. Важливіше, хто в нього спонсор? Григорій Захаревич, фінансова група «Південь». А, це його я бачив позавчора на вечірці. «Значить, будиночок у Бучі частково придбаний за його гроші».